con una scoperta fatta dalla Gardini Sì dai, voglio prendermi questo titolo di talent scout E allora dagli tu il benvenuto al nostro programma Benvenuto a Naip eh, nome d'arte di possiamo dirlo Michelangelo Eh, va bene, diciamolo dai. dai ormai lo detto che non ci stia ascoltando. Ma anche perché noi, Michelangelo, devi sapere che facciamo sempre così: diciamo, eh, nape nome d'arte di Michelangelo, e poi poi chiediamo: possiamo dirlo, vero? E tanto esatto, ormai l'abbiamo detto. Quindi... Esatto, dai. mi sembra perfetto, diciamo che l'ordine è quello giusto. Sì, per, sì, sì, per sì, me. abbiamo proprio una logica, ma spesso succede sia, sia a me che, che a Giulia. Come stai, Michelangelo? Bene, bene, siamo, siamo vivi e tutti interi Possiamo dirla quell'altra cosa che mi hai detto fuori onda? Eh, eh, quale? Quella dell'omosessualità? Come? <ride> ah, <no, no, ride> no, cosa vi siete detti? Poi <ride> eh beh, sarebbe, cioè, Manuel Castro, quindi è venuto fuori un po' di, di, di, di, di, di, di, di friccicarelli fricci Ah, a me li fa piacere No, quella cosa del, del, del perché Va sei beh. stanco oggi Eh sì, possiamo dirlo ufficialmente. Oggi è il primo giorno in cui eh, sto registrando il disco. Eh, stavo, a lei auguri! un wow. sacco di coriandoli da sparare. Oguri, auguri, auguri, eh, in bocca grazie, al lupo. Grazie, grazie, crepi il lupo, o meglio, eh, crepi realtà, il produttore, grazie. no? Crepi sì. il produttore. <ride> No, crepino, cre No, il produttore no, poverino che ho guardato male. <ride> no, anche perché se crebbe il produttore diventa un po' è un, un, problema, problema, un problema. Poi <ride> poi fare il traduzione. Guarda, il programma. noi finora abbiamo, finora abbiamo portato una gran fortuna ai, eh, no. agli esordienti che venivano nel nostro programma come ospiti. Quindi, eh, il primo giorno di registrazione del tuo nuovo album, essere qui con noi è sicuramente un eh. buon auspicio. La coincidenza fa ben sperare allora Sì sì, and andrà benissimo Pre Preparati a ripagarti un sacco di debiti adesso, <ride> Perché vedere. voi eravate quelli che hanno intervistato Elton John mi pare pure no? eh, E sì. poi è andato sì. bene anche, no, anche. Solo Lagardini, io ancora non ero troppo piccolo Non era nato <ride> C'era sì, solo Lagardini questo. che invece eh. era già in età di, di intervista Allora il tuo nome d'arte è Naip Che è acronimo sì. di Nessun artista in particolare Affermativo, sì eh, che, che, che vuol dire? A te la parola <ride> che, che vuol dire? Ehm, eh, diciamo che questa, questa scelta è figlia del fatto che oggi c'è una sovrapproduzione musicale pazzesca eh, Oltre ad essere figlia del fatto che è un'idea a cui mi sono affezionato in realtà mh, tanti anni fa mm -hmm. eh, Poi inconsciamente e consciamente si è sviluppata tra scrivere musica, scrivere testi, eccetera, e poi è nato questo progetto che vuole essere anche qualcosa di un po' più eh, libero e liquido rispetto a um, racchiuderlo, tra virgolette. Siamo focalizzati un su una cosa, quando parli oh. di sovrapproduzione musicale, cosa sì. intendi? Intendo la, la super proposta che c'è quotidianamente da parte di ovunque per quel che riguarda nuove uscite. C'è ci eh, tanta offerta. No? C'è tanta offerta, sì, sì, sì, sì. Semplicemente la tantissima offerta che rende eh, al, al, al mio occhio, molte volte rende mh, molti brani, molti artisti che magari meriterebbero approfondimento come uno dei tanti. Okay, eh, sì. cioè, Poi ogni 50, magari mi capita quello che dico. Cazzo, questo lo voglio proprio approfondire, me lo segno. Quindi, Perché boh, io pensavo sì. lo dicessi anche. Per criticare, no? Per dire ne escono troppi, cioè dai. No, ma eh, diciamo che i significati sono, sono tanti, in realtà. Okay. Eh, ti, ti dico questo perché è il più il cioè proprio il primo che c'è stato. Poi eh, gli sviluppi e i, è, è curioso quando tanti significati arrivano okay. anche dopo. Ok. Tu, comunque eh, sei un realtà. one man band, perché fai tutto tu. <ride> Sì, sì, sono one man band, yeah. eh. Sì, tu, sì. Fai tutto il synth la chitarra, la batteria, la voce, scrivi il brano, fai, fai tutto. Sì, eh, sono. Infatti sono. Sono. Sono solo. No? Sì, faccio un po' tutto. Sì. Ma dove hai trovato e il tempo dici, per imparare eh. a fare tutte queste cose? <ride> Ma eh, ho la fortuna di avere Saletta a e casa in un unico edificio. Quindi in realtà è un Un, cioè, è una prova che non finisce mai quella di suonare cioè suono parecchio fondamentalmente nonostante conduco anche una vita dove lavoro uh -huh. e insomma faccio anche cose eh, che non riguardano la musica ma Però, sei figlio no. di musicisti? sono figlio di un meccanico e di una casalinga ah, ok ah. Come che okay, però tu mi hai imparato a suonare tutte queste cose che bello eh? io che sì, al massimo ehm... sono arrivato agli accordi con la chitarra poi non sono, mai riuscito ad andare oltre perché avevo le dita in troppo di corte no. sì. ti, ti dico la verità, in realtà sono anch'io arrivato agli accordi, poi sono rimasto una capra, okay. nel senso che la così è alta la voglia di suonare che poi sono iniziato, cioè arrivato alla sufficienza poi ho iniziato a fare cose Ah! Eh, quindi non, se, se mi dici fammi la pentatonica non ce la so fare però con eh. le competenze che hai riesci, però, a, fare, riesci sì, a fare della musica sì, sì sono in realtà potrei dare di più come diceva la scuola però tu usi una cosa fighissima che è la Loop Station che poi ti aiuta durante il live a fare tutto da solo perché non è che c'è un batterista, un chitarrista fai tutto tu anche nel live sì, sì, sì sì. Proprio. Mi... la Loop Station diciamo che è poi chiaramente la madre tra virgolette la madrina del progetto cioè che poi Eh, tutti i suoni vanno lì dentro e poi inizia il divertimento si iniziano a mischiare eh, e escono, molti brani sono usciti giocando tra gli strumenti e la loop station che bello Gardini, quindi... dobbiamo comprarne sì. una anche, anche per il programma <ride> eh, dobbiamo imparare a usarla però eh, allora... no, il manuale è un po' un casino però in una settimana ce la ah, possiamo bella, fare allora, sem sembra anche ti posso fare qualche semplice. tutorial su youtube perfetto, eh, vorrei... ti Quora chiamiamo numero, il numero ce l'abbiamo, <ride> ci facciamo spiegare un po' di cose Michelangelo in Arte Hype grazie esatto. per essere stato con noi in bocca grazie al lupo in bocca grazie al lupo a per a questa voi. registrazione eh? iniziata oggi sì. grazie, avrete presto tante notizie e eh sì, ormai siamo in contatto eh sì. teniamoci in contatto, come si dice e, e insomma, poi quando passi da Bologna ti aspettiamo qui in studio proprio fisicamente assolutamente mm -hmm. sì e vi dirò un'altra chicca con questo chiudo che il 7 febbraio torno a Bologna a suonare e eh allora beh, date, no, beh, dai, date... beh, dai. Sì, sì, sì annunciamo le date in settimana, forse domani, dopodomani, insomma ci vediamo anche presto. Dai, allora vediamo di combinare per quel periodo lì e ti aspettiamo eh, qui. vai, mm? molto bene, grazie. grazie Ciao, naip. Ciao Naip, in bocca al lupo per la registrazione.